med ett ho-ho-ho och ett merry-god-jul välkomna du in i vår lilla radio här på Studentradion 98,9. Programmet du lyssnar på är inget mindre än bra historia vars uppdrag denna kväll är att föra dig rakt upp i det iskalla förflutna där vintertid väntar. Temat för veckans program, ja det är alltså julens historia. Vi ska med detta i åtanke besvara frågorna hur julen firades från Romarikets festivaler, medeltidens tomtar och troll, viktoriansk seminationalism och slutligen till dagens kommersiella julklappshets. Med mig i studion har jag direkt från västvärldens alla visa hörn August Kasper Ljunggren, Carl-Philipp Melker medberg samt jaget Erik Baltzar Sedervall. Slå nu in klapparna och luta dig tillbaka för nu bär vi av. Du lyssnar på en bra historia här på Studentradion 98,9. Och temat för kvällens program det är julens historia helt enkelt. Men då är egentligen frågan, hur filade man jule jul förut? Yes, jag ska lite snabbt försöka skildra några av de hedniska högtider vars traditioner är smält samman med kristna seder för att skapa den moderna julen. Det skulle sägas att traditionen är, de här traditionerna är vi inte direkt knutna till julen- för traditioner är ju liksom av sin natur någonting som, som inte sker direkt. Men det ska visa sig att både romar och vikingaseder seder har influerat våra ljud. Så vi börjar med romarna som under sju dagar med början den 17 december firade Saturnalia. Saturnalia började som en bondefestival för att tacka Saturnus- som är både en planet och en gud för en lyckad skörd. När Saturnalia nådde städerna så blev festivalen en euforisk karneval. Folk drack nakna och sjöng på gatorna. Jäkla. Ja, de var, det, tycker jag, det är en härlig så här. Nu är det så mycket fest så att jag fästar naken. Liksom. Och sen I hushållen så pyntade man med gröna slingrande växter. Nästan som gillanger. Man vände också på rollerna, jag körde lite roleplay så att herrmännen böt kläder med sina slavar. Och så kastade man tärning i hushållet om vem det var som skulle få bestämma för dagen. Det var också väldigt vanligt att man gav nära och kära gåvor. Så nu tänker jag citera på engelska för min italienska är inte så bra. Det är poeten Gaius Valerius Catullus som talar om sin saturnaliga upplevelse. During the week the serious is barred, no business allowed. Drinking and being drunk, noise and games of dice, appointing kings and feasting slaves, singing naked, clapping, an occasional ducking of corked faces in the water, such are the functions over which I preside. Allt det här firande var så alltså till guden Saturnus ära och den nya skörden kunde ätas och djuren slaktades vid denna tidpunkt. Vin och öl var också färdigt runt denna tid på året, så nu fanns det mat i överflöd till alla. Så då knyter vi det till vikingarna. Jag pratade ju lite om dem i förra programmet i relation till deras öldrickande. Mm. För precis som romarna så var ju vikingarnas jule till stor del en stor skördefest. Man var redo att njuta av all den föda man kämpat med att tillverka under året. Thor tackades för skörden och grisarna slaktades. Dessa fästade man på innan det kvarvarande köttet saltades ner och förvarades för vintern. Vikingarna firade jul i december också för att året vände. Det började äntligen bli ljusare igen och det var något som var värt att skåla över. Så man samlade sig i de här stora ölhallarna och drack till. Men de hedniska religionerna gav ju så småningom väg åt kristendomen. Och även om folk hade accepterat Jesus så var de ju väldigt motsatta mot att sluta fira sina härliga högtider som jule eller saturnalia. Så att i början av medelstiden så börjar de kristna kompromissa om man försöker modellera om de här gamla traditionerna. Så de här stora kristna högtiderna har någonting med Kristus att göra istället. Så föddes då julen som vi känner den. En högtid som firar kristens födelse. Men vars traditioner och praxis reflekterar tillbaka till sjungan sjungande nakna romare och skinkätande fulla vikingar. Vi pratade förra veckan om det här att eh vikingarna drack mycket öl och sådär och, och du sa att de krökade in julen. Ja, du skulle säga att de gjorde. För att det var ju under vikingatiden det var ju liksom uttrycket man använde för att fira jul då sa man så här att man eh, drack jul. Ja, för att ölen var ju äntligen klar som man hade slavat med hela året så fick man äntligen den underbara, nybryggda öl. Men för att jag har ett citat från eh, Snorre son. Och det är ju den personen som har, som har liksom berättat mest för eftervärlden om vilkena tiden. Det är där vi får vår mesta av kunskap. Och han skrev ju på 1200-talet och, och skriver om eh, 1000-talet. Så att han är lite sådär, man kan inte riktigt lita på hans källor och så där. Men han är alltid intressant. Men han skriver i alla fall om eh, att Håkan den Gode på 1000-talet lagstiftade. Om att alla från Norge skulle fira jul då skrev Snorre Stuljasson så här om Håkan är gode han satte i lagen att det skulle börja fira jul på samma tid som det kristna och då skulle vara man ha en tunna öl eller också böta och hålla helg så länge ölen varade Ja, jag tror jag nämnde det förra veckan, liksom, att man kör på till all mat och all öl är slut. Det, det finns ingen liksom, tidsbestämd gräns att nu sluta julen. Utan det är, när, när, man, när man har ätit så att det inte finns någonting kvar, då är det slut. När ölen är slut, då kommer då då man tillbaka till, till arbetet. Ja, precis. Då kan man lugna ner sig. Du lyssnar på En bra historia här på Studentradion 98,9. Och nu ska vi gå vidare idag till 1800-talet och prata lite om folktro och bönderna. Hur de egentligen firar jul. Och du Philip, du vet lite mer om det här. Jag tänker att vi talar om gemene man, så att säga. Vi talar om fol folket. Och hur de... Folket? Nej, så ska man inte säga, ja, okay. utan folket. Okay. Och hur de firade jul under tid, modern tid. Alltså 15-18-1900-tal. Men egentligen så kanske de firade här också under hela medeltiden. Det finns väldigt få källor så att... Man vet inte om man. Det är så här: ska man anta att bönderna har firat likadant under hela liksom historien som de gjorde under 1800-talet, eller ska man inte? Det är lite tvisterfrågor i den historiska vetenskapen. Det man vet i alla fall om, om julfirandet på, på 17-1800-talet bland bönderna, det var så att december och julen blev en ganska naturlig tid att, att fira på, eftersom. När december började, då markerade det att en lång tid av hårt arbete började ta slut. Man hade, tog, man hade gjort allt som hade med skörden att göra. Man hade storslaktat och sådär. Så att allt det tunga arbetet på gården började ta slut. Men nu i början av december då började man med julförberedelser. Främst julbak och ölbryggning. Och julslakten... Det var ju så att man, man tänkte se att på Lussedagen, Lucia-dagen den 13 december, då var det bästa tiden för att slakta julköttet, det man skulle äta till jul. Varför var det? Var det någon ritual eller man skulle göra? Eller var det bara generellt sett att de... Ja men liksom folktron och böndernas tro var ju väldigt baserat på magi. Så att eh, vissa nätter så, så, så, så fanns det mycket extra kraft ute. Så att om man slaktade på, på Lucia-dagen då skulle köttet bli extra extra bra. Det känns ju som att man kan förstöra sitt Lucia-linne ganska lätt om man slaktar grisar i Lucia-linnet. Man, in... man ska inte ha snälla levande ljus i håret. Man, man... man ska hålla isär om här två olika grejerna. Var, var det här under generell medeltid eller var det alltså någon specifik tid du vet? Alltså det här vet man att så här var det 17, 18 och början av 1900-talet. Men man kan anta att det kanske var så här tidigare också. Och, eh, en annan sak man förberedde inför julen, det var ju ljusstöpningen som var väldigt viktig. Eh, och då var det också så att den som stöpte ljuset, han skulle vara munter och glad eh, till sinnet. Varför då? För att då skulle ljusen bli extra starka. Och lika här Jaha. var den här symboliska liksom, överföringen av människa till sak. Att, att eh, är man glad, då blir det man håller på med glatt. Det är lite så här positivt tänkande. Eh, och julen, det var ju så viktigt så att det faktiskt fanns en lag eh, som hette Julfrid i Sverige och, och Norden. Och, och, då, och då var det så att på julafton då var det högre straff för våldsbrott för att eh, just juletid och december skulle vara en tid av, av frid i landet. Det var lite som hemfrid fast julfrid och då var det liksom en nationell eh, sak. Eller... Ja. Hemfrid var ju det när man var hemma hos någon och då fick man högre straff om man gjorde något olagligt. Eh, om vi tänker oss att vi går in i en, i en bondastuga i mitten av 1800-talet. Det vi, det vi noterar först är att det finns ingen julgran. Utan vi vet att det är jul eftersom det är gul eh, halm som är spritt över golvet i stugan. Eh, detta var för att eh, då kunde eh, alla besökare få liggplatser, ligga och sova. Det blev eh, varmare. Eh, julhalmen eh, var väldigt betydelsefull för att eh, följande års gröda och djuravel skulle vara bra. Och här var det också symboliskt att eh, ju tjockare halm man hade på golvet runt jul Desto bättre skörd, och desto bättre blev slakten. Eh, Julmaten var ju också något där speciellt eh, för bönderna på julen. Det var ju just, julen var ett sällsynt tillfälle att, eh, för bonden att få äta överflöd. Eh, så att både bonden och hushållet kunde äta överflöd. Och eh, då hade man ju sparat de bästa godsakerna på eh, godsätt, eller på, eller på gården. På, på gården, mm. ja. Man åt vitgröt. Det var något extra fint det var. Det är alltså gröt kokt på mjölk istället för vatten som var det, här, det vanliga. Bancy. Då skulle man ha en smörklick ovanpå. Vanlig, vanlig julmat var bruna bönor med fläsk i Sydsverige. blodspankaka i Dalarna och kroppskaka lite här och där. Men överallt i Sverige så var brödet det viktigaste för för bönderna och för, för gemene för folket. På varje plats vid julbordet så låg en stor hög med alla sorters bröd. Och det här, den här högen med bröd som alla fick sparades och åt genom hela julhelgen. Det här var ju också överflödets magi. Att om man åt och drack jättemycket under julen så skulle det betyda att man skulle få äta lika mycket nästa år. Det var, men det här med julklapparna, när, det, var, det, var, det fanns inga som tidigare liksom, att man gav presenter till någon. Jag vet att man gav gåvor i form av ljus till främlingar i alla fall. Om de kom över så kunde de få... Liksom, de, de, det var ju väldigt vänligt att släppa in människor till värmen och ljuset. Så kunde man också ge dem en ljussticka. Eller vad heter det? Sterinljus. Mm. Ja, det, det är inte jag sett någonstans. Men, men så kan det nog vara. Men, men det här med att ge julklappar på, på julafton. Det är någonting som kommer i slutet av 1800-talet. Vad jag vet. Eh, och, eh, men då var det ofta en julbok. Och inte en jul eh, tomte som, ja. som gav, ju, som gav eh, presenter. Och julboken, det var en person som gick klädd i halm. Och eh, det var en person som gick runt och skämtade istället till ofog eh, i hushållet. Ofog det får nog förklara? Var det... Ja, men håller på och bråkade och var, var jävlig helt enkelt. Håller på att välta möbler och skämtade. Och nej, usch. <här> <här> Så där man blev riktigt. Eh... Och det var också så att alla möjliga sorters varor kom fram på julen. Vittror, tomtar, bergrån. Och de höll på med trolltyg så att man skulle inte vara ute i skogen på julen på julafton. För att då kunde man hamna, hamna illa. Men det här, den här myten om att ställa ut ett, ett, ett gröt, var det något som var verkligt? Ja, det var det. Det var så att varje gård skulle ha en tomte eh, som under hela året hjälpte till på gården. Och den här tomten var en person som hade övernaturlig, övernaturliga krafter. En flitig arbetare som hjälpte till med skörden och sådär. Fast han gjorde det så att ingen såg det. Så att på julafton, det var då man skulle liksom fjäska och vara trevlig för gårdens tomte eller nisse. Då skulle man ge honom gåvor så att han skulle vara kvar under resten av året. Ja, ja, ja. Hej och välkomna allihopa. Nu på en bra historia här på Studentradio 98.9 vi har pratat om julens historia och ja, med mig i studion har jag helt enkelt mig själv Erik Sedervall och Karl Philips Medberg mm, det är jag. och August Junggren tror jag här borta ja, ja kul att ha med er killar här och det börjar bli julstämnet här också i studion känner jag. Vi har lite ljusare och sånt. August skulle egentligen ta med sig en tomtehatt men det gjorde han inte. Jag har röda strumpor på mig. ja Det är bra, men då så. Då, då är vi täckta på den fronten. Mm. Eh, men i alla fall, om vi återgår då till julens historia. Eh, ska jag prata lite om den viktori viktorianska eran då, i England. Där man egentligen kan säga att den moderna julen skapades. Eh, och det här var under, eh, viktorianska eran då, var ungefär 1837 till 1901. Eh, men det har också varit en formades under 1700-talet. Då, men det var ju främst i den här jön och engelskmän, de identifierade sig starkt med julen och deras egna kultur och historia och det blev nästan en slags eh, att julen blev ett förkroppsligade av hemmet och den familjära moralläran i England och det är väl de här just lärarna som har, som har format julen idag. Att vi ska tänka att vi kommer hem till familjen och äter lite mat och allt. Allt är väldigt härligt. Den främsta källan vi egentligen har av den här historiska julen det är ju Charles Dickens A Christmas Carol som har blivit en central källa egentligen för vår, för vår förståelse av den kulturella betydelsen. Vi minns nog mest hur juletiden förändrade den sura gamla gubben till en generös och god människa. Och den har ju på något sätt format vår förståelse av julen. Eh, vissa, vissa forskare menar ju att, eh, att julen skapats i, i motreaktion mot girigheten. Det här var ju en tid då England stod på toppen i ekonomisk ställning. Och de, man ville slå, slå tillbaka det här och gå tillbaka till en liksom det här familjära. Och, men det blev ju också ironiskt nog en av de största kommersiella högtiderna i i, I världshistorien. Mm. Det slog slint i ja, verkligen. <laughs> ja, men det var väl också så att lite att man skulle du, bekämpa industrialismens förödande effekter. Ja, kapitalismen, girighet och sådär. Mm. Man skulle, man skulle, det var liksom lite konstigt. Man skulle ta hand om varandra. Och, och det var ju också en del av det här, också du säger med industrialismen, att, att tåget hade kommit, lokomotivet hade kommit och det hade ju öppnat gränserna mycket längre och också det brittiska imperiet, att man hade spridit ut så mycket och då ville ju engelsmän ha någon slags samlingstanke, en liten idérum nästan att... Alla, alla engelsmän samlades under julen. Antagligen kom man liksom fysiskt hem, eller så kom man hem mentalt liksom. Tänkte man på julen, tänkte man på England, och det blev någon slags, slags eh, tidig seminationalism där egentligen. Eh, ett citat här då, som ska läsa om jag inte min engelska, lite sådär. Men eh, jag ger ett försök. Christmas, it's needful to pronounce an apostrophe on which that is recognized as peculiarly the home and household festival of England. Och det här blev någon slags eh, mentalitet som kvarstod. Men Filip, du har lite om den svenska nationalismen och julen. Ja, det var egentligen samma i Sverige som i, i England. Att eh, I slutet av 1800-talet då var liksom intellektuella och eh, övre De började bli oroliga över eh, industrialiseringens eh, förödande effekter på människorna och eh, Just kapitalismens, eh, hur den slet människor från, från landet till staden. Och, och man var orolig, vart i samhället på väg? Så då börjar man mer och mer betona eh, julfirandet som någonting som skulle liksom, stå emot det här. Eh, till exempel Karl Larsson är ju en konstnär som, som kan sägas vara en av de som skapar liksom, den moderna julen i Sverige. Och då så tar man ju vissa delar av, de här, av den här traditionen vi pratade tidigare om, och förstärker dem för att säga att det här är typiskt vänst, fast det var bara en liten del av vad julfirandet... Ja, mycket, mycket så händer det också i England, vad vi vet. Och just hur, alltså den här julen blev den här kommersiella mastodonten den är idag och det är ju rätt intressant också och det var ju mycket tack vare reklamen och främst tv och radio som egentligen England sände ut till hela världen i fall det brittiska imperiet liksom. och det blev på något sätt liksom en väldigt global kulturell spridning tack vare de här instrumenten du lyssnar på En bra historia här på Studentradio 98,9. Vi sitter i en liten studio och har mysigt så här till juletider. Riktigt mysigt. Men nu ska vi egentligen... Jag tänkte vi köra lite. Vi har ju pratat om jul, julhistoria. Och jag vill köra lite tankeexperiment här. Så fil om du kan ta fram det här Youtube-klippet. Och ska vi köra igång det här. Det blir väldigt juligt här. Som jag säger så här. Slut era ögon- –och föreställer nu ett julfirande förr i tiden. Mm. Året är 1572. Ni befinner er i Uppsala med respektive familjer. Framför er har ni det medeltida julbordet. Men eftersom ni fastade under advent fick ni enbart äta lutfisk och dricka öl. Oftast var det torkat och hårt saltat torsk, gädda eller ål beroende på plats– Eh, hade ni däremot lite bättre ställt kunde ni få skinka Kanske ett grishuvud till och med. Men eh, plötsligt knackade det på dörren. Jag vet inte om micken tog upp det där men det kanske ni gjorde. Det knackade i alla fall. Vem där? Ja. Eh, <laughs> då kommer ortens tiggar in helt enkelt. Eh, och honom måste ni självklart erbjuda värme, mat och ljus. Absolut. Ni är trots allt goda kristna. Senare på dagen då, när allt är klart, ska ni självklart ta del av mässan i kyrkan. Så ni börjar gå ner till domkyrkan då och hälla upp, beroende på var ni bor i Uppsala. Men guess what? Domkyrkan brinner och julen är förstörd. Ni kan avbryta musiken. Och så här var det ett praktiskt taget i under den här tiden. Väldigt fragmentariskt kanske, men det finns inte så mycket källor. Men... Vi var inne på det här, eller pratade innan också under låtarna. Just vad jul betyder, eller vad ordet jul kommer ifrån. August, har du någon aning? Ja, det är ju det här med, med vikingarnas jule som, är, som måste vårt ord i alla fall komma från. Ja. Jag tänker det också. Men Jag har hört att, att både engelskan, eller vårt ord jule, men också jul, kommer från finskan från början. Vilket där betyder högtid. Ja men då ser man Och sen, ja. men, sen på engelska har du dem ju, då, där är ju liksom ja. då är det ju Kristus, liksom Christmas Då är det ju uppenbart Kristus Men vi har ju, det är intressant att vi inte har den där kristna aspekten i namnet ens ja, det, Julen låter ju väldigt som något i något, vikinga Jag vet inte vad, anglosaxiskt sax, Saxiskt Men det, det känns ju skönt i vårt sek sekulariserade ja. samhälle Att om man inte är kristen så i Sverige så då ja. behöver, inte, då behöver julen inte ha någonting med Kristus att göra överhuvudtaget liksom den har väl inte så mycket egentligen I eh, alla fall med Kristus att göra Nej Nej, Det är väl det att de har, att de har flyttat Att man någon, någon gång där flyttade liksom Hans födelse till det här årtalet Men det är inte heller egentligen Kristus föddes ju inte på julen Nej. Det är ju en efterkonstruktion Men på medeltiden var det däremot väldigt kristet Dasklar. Ja om jag var medeltida Så skulle jag ju naturligtvis vara Då kanske skulle vara upprörd av va? att det här namnet Sitter kvar ja, på min, min. högtid eller så, så var det så att, att man fortsatte fira någonting som var eh, midvite, midvinterblotet och eh, någonting som, som låg kvar sen tidigare. Men att sen så tog man in det ja. kristna bara sådär, och, la, och sprinklade lite ovanpå. Men egentligen så, så fortsatte man fira någonting som man hade firat i. Man kanske jo. kör lite midvinterblot så här i sjömön, vem vet. Smyger in en snabb ja. Precis. Nej men det är väl, alltså, på, på det stora hela så är väl julen full med, med, med, med okristna traditioner. Ja. Det är bara att man sedan har suttit en stämpel på det i efterhand som säger att det här är faktiskt kristet nu. Då är det, det är, okay. är det nog hela världen, alltså att man har tagit in sina egna historiska element och sedan gjort liksom en typ av skepnad och format den här in. Till en jul då, en global högtid Ja, jag, alltså jag vände inte Är, är det ens traditioner vi har idag Eller är det bara en massa kommersiellt Men då bestämmer vi det då, vi tar bort julen yes, Ja, och med mig i studion har jag August då, som ska börja med sin eh, historiska nyhet. Så, så här är det att jag har tittat alldeles, jag har tittat igenom alla Indiana Jones-filmer eh, under sporadiskt genom veckan, börjande i helgen. Så att då när jag läste om de här eh, lite, lite, några som hade rånat ett grav så kände jag att det här blir den historiska nyheten. Blev inspirerade av Indiana där. Det är sådana, men så att The Israel Antiquities authorities har Åtalat fem, sex män som har grävt olagligt efter antikviteter i en avlägsen grotta i Judinöknen. Eh, grottan där de greps är väldigt svåråtkomlig och där har. Och närheten som har hittat de här berömda pergamenten och papyrusrullarna som kallas eh, Döda havsrullarna eh, som man hittade där på 1940-50-talet. De ligger kvar där alltså. Nej, de har man ju tagit ja. upp. Men det som det, det som man tror är att det finns oupptäckta rullar kvar. Mm. Att det nog ligger där i flera av de här grottorna För det var nämligen så att, uh, un, att under uh, romartiden där, ungefär 600, uh, 60 år efter Kristus, uh, så är det lite olika uppror mot romarriket. Uh, och man har en massa araber som, som gömmer sig i... Uh, det är inte alls araber, förlåt, det är judiska rebeller. Ja. Nu har jag fått det helt bakom foten. Men det är judiska rebeller som har gömt sig de här kullarna i den här öknen undan romarna. Och man, är, man vet att de har hittat olika artefakter då från dem, läder och träfynd eh, och, och så de här döda havsrullarna. Som är, allting är väldigt välbevarat eftersom det är så himla snortort i den här öknen. Men så, så, det man hittade på dem, de, de hade inte hittat några nya döda havsrullar tyvärr. De har hittat en, en 2000 år gammal kam i alla fall som man mm. har använts för att ta bort löss. Men då ska, ska vi tacka dem då alltså? Ja, Det är ju tveksamt. Va? De, är en... de, har, de har ju grävt i sönder den här grottan ja, som de har hittat kammen okay. i. Så att det är väldigt tveksamt så här. Det är minus plus minus. En, en kam var kanske inte värdet Men sen är det väl så att om man kommer från, från Gaza-remsan som de här eh, män, äh, männen hade gjort, om man blir tagen av israeliska myndigheter för att man var på israelisk mark och sabbat en grotta så tror jag inte. de är, det kan bli upp till fem års fängelse för de här grabbarna. Mm. Hej, du lyssnar på 98.9 Och Då går jag till segmentet, eller vår andra del av vårt fasta segment, Historiska nyheter. Då är det Karl Philips tur. Mm, och förra veckan då pratade vi om att eh, man hade tagit DNA-prov på Ricka den tredje. Man hade hittat hans lik inom parkeringsplats. Det gjorde vi. <laughs> och eh, Nu är det så att en, en, en helt rikande färsk studie använder man samma metod fast på vikingarna. Oh att det här, håll i nu. Eh, och eh, då är det så att den här studien har kommit fram till att eh, vikingar, när de koloniserade eh, öar, till exempel Island och eh, nordatlantiska öarna som Chetley och Or Orknöarna, antagligen hade med sig kvinnor och barn till öarna. Ja, det blir svårt att kolonisera någonting om det är bara en massa dudes som hänger Nej, men alltså tidigare, då har, man, då har man antagit att vikingarna var plundrare som eh, reste till, till nya platser och koloniserade genom att eh, röva bort eh, kvinnorna där eller, eller gifta sig med... Ja, det är så man har resonerat, ja. att det är liksom tillrövad. Okej, okay. ja, men då förstår jag. Men eh, nu är det så att man har tagit eh, DNA från ben och eh, tänder man har hittat på Orkneyöarna, Kättlandsöarna och så har man jämfört dem med... DNA från människor från hela Europa Och, då, och då är det så att eh, den här DNA från eh, Vikinga kvinnor mm, äl, mm. Ja men eller de, de matchar liksom eh, nordisk, nordiska Och, och då år. kan man alltså säga att det var en kolon kolonisering då Från fastlandet till de här öarna Ja, ja via att man tog med sig fru och kanske barn Och inte att man åkte dit och rövade och eh, Ja. Nej, men det är härligt, för det, är det man har insett på, på senare tid ju mer info man får om vikingarna att de är inte brutala vildar utan de är ju faktiskt de var ju faktiskt ganska civiliserade. De var väl köpmän eller ja, ja. framförallt handelsmän eftersom ja. de flesta sedan de kom till riket inte att Det var väl men, bara... utan de köpmän men också att de började odla att det liksom de, började, de koloniserade, de eh, hade handel, men också att de började odla grödor och så Va? Där. Alltså, ska du nästa säga att de inte hade horn på sina hattar, eller? Nej. Nej. Jo, men de hade inte. Så långt skulle vi aldrig vilja <laughs> gå i det här programmet. Nej, det det. Vi vill inte gå. Over my dead body. Ja. Uh, men nu i alla fall, tackar jag Filip. Väldigt bra historisk nyhet. Mycket bättre än August. Uh... Det här med... <laughs> Och då vill jag avsluta det här programmet. Och vi har pratat om julens historia och bland annat tagit fört oss vidare från romarriket till vikingarna medeltiden här i Sverige och viktorianska eran. Och till den kommersiella kanske. Vi ifrågasatte lite kanske på kanten. Men efter oss blir det nu föda så lyssna på det och vi tackar för oss.